Biz həm oxunuş, həm də əzbər bütürəcəyik. Ona görə çalsın hər dəz, keçdiyimiz surada əzbər soruşsak. E, kim əzbərləməyirsə əzbərləməyirsə əzbərləməyirsə, məsələn, başlayaq. Böyrür dəzbər, keçdiyimiz sura. Səsi bu qaldır. Bəcə <gülüyor> İstəad elək. Tə'uldu billəhimələşeytan Deməli, istəadə ümumən biz bilirik ki, bəzi yerlərdə müxtəhəd və bəzi yerlərdə isə müxtəhəd çıxılır. Və xüsusən də qirakçi, Quran okumaya başlayarkən istəad etməyədir. Xüsusən də dərsin əbəlində. Ona görə hər zaman Quran okumaya başlayarkən İstəğaza unutmayın. unutmayız? Yəni başlayırsınız, əuuzu billahi ondan sonra bismillahirrahmanirrahim deyə, tam bitti. Əuuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Və auzu bi rabbinnas. Malikin İlahin nas. نشأ من وساوسه فان الناس الذي ينسى صبي صورنا الناس من الجن يا دو الناس بلغوا باش تعالوا من شطون استغفر الله وربي قولوا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ keçici də sonradan çoxuşaq. inşallah bu daha keçəcəyik. biz dünən ki, əlif və tə tə deyir əlif. Bilir var əlif, məd əlif, E, buna deyilər məd əlif, yəni uzadan əlif, qabın əlif. bir də var həmzə. Həmzə boğazın sonundan çıxan əlif hissəsidir. Və bunları qatışdırmıya. Yani Sonra biz deyik ki, bəl hərfi. Bəl fi dedi ki, sodaq iki hissəyə dönür. Yaş hissəsi, bir də quru hissəsi. Yaş hissəsindən bəl. Dodaqları şiddətli şəkildə bir-birinə vırmaqla incə bir səs B, Əb, İb, Qub, deyə tələssüz olunur. Və nəyə görə yaxşı səsdir? Çünki bir hərf dəvar ki, quru hissəsindən çıxır. O da Mim hərfidir. Əm, Əm, Şələno davam edəcək. Üçüncü hərfimiz B, Biz deyə ki, T dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına və ya sonuna toxundurmaqla incə əd tə deyə hərif çıxır və bugün inşallah tə hərifini götürəcək tə hərifini dediyimiz kimi Azərbaycan dində belə bir səs yoxdur Azərbaycan dində s deyilən bir səs var Ərəblərdə isə bu s üç yürdür sin s həmin bu fə bir də sal üç yürdür və bunlarda ki, düzgün tələfüz etməyəndə məna tozuluq. Buna misal olaraq, Asə və Asa və bunların mənası əradində başqa-başqadır. Asə ola bilsin ki, Asa isə isyan etdi, günah etdi və biz ona görə məxrəc elmini ölgəlirik ki, Hərifləri düzgün tələfus edək ki, Quran oxuduğumuz zaman mənaları bir-birinə qatışdırmayaq. Və biz dedik ki, təcvid sözü gözəl oxunuş deməkdir. Təcvid sözü cəvvədə fəylindən gəlib təhsin deməkdir, gözəl ox oxumaq. Və islahda isə hərifləri öz məxracindən çıxartmaq və haqqlarını verərək çıxartmaq eləndə təcvid deyilir. Haqlarını belərək öz məxracı ilə. Demək burada biz bir qayda götürürüz. Hər bir hərfin öz çıx yeri var. Öz məxracı var. Və F hərfi, dediyim kimi, əhə, pəvkəy hərflərdəndir. Və dilimizin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından bir azca çıxardaraq Əz Əz Biri var, təmiz S. Əz Onu da bir var. Əz Əz Summə, summə deyə tələssür olunur. De qardaş, baxın. Əs. Əs. Əs. Bil, biraz. Əs. Əs. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Su. Su. Vur qardaş. Əs. Əs. Əs. Əs. Əs. Əs. Əs. Əs. Və bu hərif dediyim kimi, və bu formada, əvvərdə yazılarkən bu formada olur və üç nöqtəsi ilə fəqlənir, aydın oldu və Ondan sonra kim hərfi, kim hərfi ümumən çox iflaslı hərflərdəndir və insanlar əday etdiyi halda bu üç qismə bölür insanlar. Bunların ikisi səhv formada əday edir, tərəfif bir qismi isə düz formada tərəfif edir. Ən birincisi məşhur olanlar, məşhur ismi götürək, bunlar Gə deyərək diyər, tərəfiz edir, Gə, Gə. Və bunlar da nə inir? Dilimizin ucunu, dilimizin ucunu yuxarı damağını toxundurmaqla Gə deyərək səhv bir tərəfiz edir. Və İbn-i Cəzələk buyurur, Və fəcimun şinun yəu. Dilin ortasından qim, şin və ya hərfləri tərəfiz olur. Və biz burada gördük ki, hərfi, yəni bu şehirdən başa düşdüyü qim hərfi dilimizin ortasını tamağa toxundurmaqla əl əl -gü. qalın -gü. gür kimiyə tələffüz oldu? Bu birinci qismdəki şey bunlar daha çoxluqdur. Həm məsələn, aksərən deyir ki, əuzu billahi minəşşeytanirracim projin j j ej j bu gür tələffüz düzgün deyil. Çünki şərhdə biz gördük ki, Gölzərzəli şeyx dilin ortasını vurmaqla. Amma g hərfinin tələffüz etdiyimiz zaman dilin ortasını yox, dilin başlanğıc hissəsinə, yəni birinci hissəyə, əvvəl hissəsindən vuraraq tələffüz olunur və bu tərəfdə de düzgün deyil. Bu birinci qism insanlar, hansı şey əksəriyyət deyil və bunlar, yəni İbnü'l-Cəzərzinin şərhinə görə düzgün tələffüz etimlər. İkinci qism Bu, bu, Azərbaycanda yoxdur. Bəzi Ərəb ölk ölkələrində buna ƏJ deyə yəni, tələfüz edirlər. J deyərək, cim hərfinə J kimi tələfüz edirlər. Və sözcüzdə bu buna ləhçədən ibarətdir. Yəni, ləhçədə həmin bu hərf cim yox, Cə, Jə, Jə kimi tələfüz oldu. Və bu, isimdə düzgün deyildir. Çünki biz dedik ki, İbn-ül Cəzəli ki, dilin ortasını damağa toxundurmaqla Jət çıxır. Və dediyim ki, bu hərif qutbucar həriflərinədir, yəni bu hərif zamanı hava axını gəlir və sıxılır və bir müddət dayandıqdan sonra təzdən əda edilir. Əgər biz bunu j kimi tələfüs etsək, onda olacaq, əj, əj, onda heç bir hava axını, yəni da orada yəni, dayanmıq, amma desək ki, əd, Əcdir ki, fikir ediniz. Yəni, havaqlı gəldi, dayandı və sonra isə tərəfiz oldu və demək, xutbucət sifəti də buna bu halda e, layiq olur. Yaxşı, bəs bu hərfin, yəni, müalicə forması necədir, yəni, bilmək lazımdır ki, bu hərfi necə tələfiz etmək lazımdır. Dedim Deli, ki, dilimizin ortasını, bu dildir, təsəbür edin, və dilimizin ortasını damağa toxundurmaqla və bir müddət hava axını saxlamaqla gəh hərfi tələfiz olunur və bunun da yerini bilmək üçün, hər bir qari özünü yoxlamaq üçün doğrudan da bu hərfi düzgün tələfiz yoxsa yox, belə bir üslubdan istifadə edə bilər ki hərfi, hərfi tələfiz etsin sonra isə hərfi dilini çəkmədən məxrəcdə saxlasın və təzdən hava alsın və hansı yeri soyarsa dilin hansı yeri soyarsa, əgər dilin ortası soyarsa deməli məxrəc düzdür dilin əvvəli soyarsa deməli məxrəc səhvdir buna bir misal deyim, məsələn əd Dilimizin ortası soydu, deməli məxrəc düzdür. Əgər biz seçik əd-gi əd Və dilimizi çəkmədən məxrəcdən havanı alsa, fikirlərə ki, dilimizin ortası yox, dilimizin ucu soyuq oldu. Deməli bu da məxrəc düzdür. Bir dənə özünüzdə yəni, deyin bunu, baxın, görün, harada har soyuqlaşıb. Əc. Bəhər dilimizin ortası soyuq oldu. Deməli məxrəc düzdür. Əgər yox dilimizin ortası soyuq olmursa, deməli maqaj da düzgün deyil. Və bu hərf həmçinin biz dedik ki, qutbuca fərqləndir. Qutbuca deyilən nədir? Qalqala hərflərindəndir. Qalqala. Yəni 5 dənə hərf var ki, 5 dənə hərf var ki, Bu hərflər hava axını gəlir, dayanır və sonra isə tərzdən tərəf üzələnir və iki dəfə deyilir. Buna misal olaraq həc sözünü götürsək, biz deyirik ki, burada əl-həc gör. Əl-həc gör. Oldu? Yəni, hava axını tam bir şəkildə dayanır. Üçüncü hərfimiz hər hərfidir. Bilmeyin lazımdır ki, ərəb dilində 2 dənə hı var. Yəni bizim dildə, yəni Azərbaycan dildə bir dənə hı olduğu halda, ərəbdədə iki dənə hı var. Bir var boğaz hı-sı, həmin bu hərftdir, boğazın ortasından, boğazı sıxmaq nəticəsi ilə boğazın ortasından çıxan hə, hə, hi, hü, əlhəndu, əlhəndu kimi tərəfiz olunur və bu da sözü ki, boğazın ortası sıxılır. Bu hərfi əday etdiyimiz zaman bir də bar adi hı-hı adih bismillah bismillah allah Bu isə adı hırhıdır. Və bugün keçdiyimiz hə hərfi isə boğazımız, boğazımızın ortasını sıxmaq nəticəsi ilə sıxıntı zamanı yaranan hərifdir ki və bu da ki hə, hə kimi tələfiz olunur. Hə, hi, hu. Əgər boğazın ortasını sıxmasa, adı bir şəkildə bıraqsaq, onda olacaq hə, hə, ə, hi. Bu ki, hə, hi, hu. Bizim Azərbaycanın deyilə Yəni bizim deyilə hə. Və bir nədər hərfi keçir dörddən olsun? Olsun xa. Xa hərfi ə, ümumən bilmək lazımdır ki, qan hərflərdədir. Və biz qan hərfi inci hərflərdir. diş hərfi iki elə böldürür. Qan hərflər inci hərflərdir. Və biz dişi qan hərfləri necə bilərdirlərik? Yəni, əgər sözü, ə, hərfin sonu a sayt ilə qurtararsa, onda qan hərfdir. Məsələn, xa, sa, ba, pa, Bunlar nə deyir? Qalın hərflər. Əgər ə saytini də qurtararsa, müəllə incədir. Bə, tə, tə, də. məsələn də və sər və s. Bu cür qalın hərflər bilərlər. Və bu hə, hərif bəzi hallarda qalın və bəzi hallarda isə incə oxunur. Məhəl bütün hallarda qalın incə oxunur xeyr. 7-dən hərf haqqı bunlar qalındır, inşallah dərsimiz olacaq, bir dərs keçək qalın hərflər haqqında. Amma bu hərf haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, əgər bu hərf sükunlu olarsa və özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi fəthə və ya damlı olarsa, bu zəmən həmin bu xərfi qalın olulur. Buna misal olaraq, Mənənsəx Nənsəx bir bahə deyəm ki, mə nənsəx Nənsəx Nənsəx nən Hətta, yəni vəqf etdiyimiz zaman, dayandığımız zaman Bu hərif qalın oxuna bilər Həm küm, bu hərif kimi Qaf, xa, xayn və qaf hərfi dəyişir Buna misal olaraq Ə, qaf hərfi ne deyək? Əgər qaf hərfi də həmçinin damma və ya fətih olarsa qan oxunur. Kəsirə olduğu halda isə inci oxunur. Və ilə qilə ləhum qiq qi. Və bəzi qarilər fikir verirsiniz ki, qaf hərfini kəsirə olduğu halda yenə qan oxunur deyil. Və ilə qiq qi, qi. Bu düzgün deyil. Bax mənə hərif özü qanındır, amma kəsirə olduğu halda inci oxunur. Həmçinin xilad edir ki, sifətlərindən də bir istifal sifətidir, yəni bir qalınlıq bir sifətidir, hərfə bir qalınlıq verir. Və onun görə bu hərfin də məxrəcəyib, boğazımız, dilim kimi, üç hissəyə bövdür. Əvvəli, ortası, sonu. Əvvəli, ortası, son odur. Biz ortasından bir hərif götürdük. Hansıdır? Hə, hə. Əvvəlində isə bir hərif. Həmzə. Ə. Və indi isə axırından axırından obru hərfi üçüncə ərim xal deyə tələffüv və bu da Azərbaycan dində olan xə hərfinin oxşarıdır. X, x, əx, əx, rəcə, əx, rəcə deyə tələffüv olunur. Əəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəə İnşallah bu hərflərin məxrəci mühümdür, bu hərflərin məxrəcindən sonra hamısını təzdən bir daha götürür və imtihan edəcəyi şey, bütün hərflərin məxrəcini biləsizdir. İndiyisə hərçin fələq surasını, surasını oxuyaq və orada bəzi qeydlər Və dediyim kimi qardaq şey yalca çıxmasın ki, götürdüyümüz surələr əzbərdir, götürdüyümüz surələr əzbərdir. Bə oxuyucu diyor. Oxuyucu, inşallah. <gülüyor> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إكرار Bismillahirrahmanirrahim الرحم لل الرحي ب الر بسملا لل الرح لل الرحيمه Qul əʿəʿəm bərab-i l-falqə Qul əʿəm bərab-i l-falqə Qul əʿəm bərab-i Qeyd edək, dediyim kimi, ləm hərfi, ləm, ul, ul, bir var, deyil ki, ul, ul, ul, alın dillı, bir də var, ul, ul, və ləm hərfi, bəzi hallarda incə, bəzi hallarda isə qalmıdır. Ümumən, Allah sözündə, ləfsu-cələlə deyilən bir sözdə, Allah sözündə, əgər Allah sözündən əvvəlki hərfin hərəkəsi, Yəni, uq və ya fəthəə olarsa, bu zaman Allah sözü qanun Nasrullah. Amma Allah sözündəki hərfin, Allah sözündən əvvəl ki, hərsin hər kəsəkəsi bu zaman incə, Bismillah. Və bu, ləm hərsinə fikir vermək lazımdır. Çünki, ləm hərfi bəzi qirahitlərdə qalın, ümumən hər zaman qalun olur. Hər zaman. Buna aid olaraq, vahş qirayətində ədəm hərfin əcər, sad və ta və da hərfinlərindən sonra gələrsə qalın otunur. Məsələn, ona görə deyirlər ki, əs-salah, hətta bəziləri görsən ki, iqamət verəndə əs-saləh yox deyir, qadqamət-i salah, qadqamət-i salah. Çünki nəyə görə? Çünki ədəm hərfinin, yəni dilin quruluşu onun üçün daha hasan gəlir ki, ədəm hərfinin qalın ədayd edəcək qalın çarpması daha has asandır. Amma sad hərfinə dey qalın və ümumən dil hər, hər zaman qalından incəyə tərəf getməyə çətinlik çəkir. Əs sad. Sa isə qal hərfdir və lam isə incədir. Ona görə görürsən ki, əvvəl əgər bəzi hərflər incə hərflərdən əvvəl qalın hərflər olarsa, o buru hərfə də təsir edir sifəti və fikir verir, versən ki, bəzi ilə rəqamə önündə yecək qadr qamətis sala, sala, sala, la, layu, lə, qadr qamətis salə, salə, və bu da qirayətlər var. Yəni, əgər bir qarib oxuyarkən, ləm hərfini ince yox qalın deyərsə, artıq bir qirayətdən çıxıb, öbürü qir qir qir qir qirayətə girəcək və bu da bilməyərək olacaq və ləm hərfi ince hərfdir. Buna fikir verir, haf-sanasim qirayətində bütün hallarda ləm hərf, incoq, nur, yalnız və yalnız Allah sözündən başqa. Ona görə qul yox, Ull, ull, ull daha ince bir şəkildə tələffüz olunur. Həmçin biz dedik ki, Əğudhu sözündə Əlif, sonra Ayn, sonra Vav, sonra isə Əl-Və deyə tələffüz olunur. Əksələt bunu deyir ki, Əğudhu, deyəndə de, okuduğumuz zaman işitləmişik, şey deyil Əğudhu. Zə yox. Biz o cür nizah etdik məna dəyişir. Ərəb dilində üç tənə Z hərfi var. Üç dəna zəhərfə. Birinci, zəyin və ya zəhə açıq bir şəkildə bizim dildə olan zəhərfini tam obşarə z z z z z zə. İkinci Hı. dərin zəsi, əl, əl, və və bu da hərfəyə etmək zamanı yəni necə tələfüz edək? Dilimizin ucunu aşağı və yuxarı dişlərinin arasından bir az çıxardaraq əl, əl deyə tələfüz edirik. Və həmin bu surədə fərək sözünə olan əudhu və ya istəazdə olan əudhu billəhi minəşşeytanirracim sözü, sözünə olan də həmin açıq ayqın Azərbaycan dilə olan zı deyil. Onu y Qul ə'udu yuq Qul ə'udu Və, və, və diyə Tələfdürk Və, və ondan sonra biz deyirik fəlaq. Fikir verdik ki, bir qalqala, yəni qalqala səsi iki dəfə çıxartmaq, daha da onu bir açıq bir şəkildə tələffüz etmək. Və bu da 5 hərfdəndir. Hansı hərflərdir? A, ba, gim, dal, ba. Və bu hərfləri əzbəlmək üçün bir söz var ki, onu əzbəlmək lazımdır. Hansı sözdür? Qud bucaq. Qud bucaq. Q Qaf, qaf, bə, qim, də, qutbu, jəl. Və bu hərflərdən də bir nədir qaf? Qaf hərfi dilimizin vaxt son hissəsindən çıxır. Əq, qaf, əq, qaf, Daha qalın bir formalar. Amma bizim dirdə olan q hərfi isə q. Dilimizin sonundan yox, sonundan bir az əvvəl. Yəni, biraz az qabağa çıxmaqla q. q, çıxır. Amma ələblərdə olan bu q, Əgər də oqsa qaf hərfi, Azərbaycan didolantıya hərfindən deyil, ona görə bu şey fikir belmək lazımdır, dilimizin lap son hissəsini son bu dildir, bu əvvəli və bu da sonu. Son hissəsini yuxarı qaldıraraq biz sıxıntı bir nəticəsində hava xını sıxmaqla əm sal. A ti q ol. Əqə əq əq tələffüz olunur. Və həmçinin biz dedik ki, ə, ayənin sonunda bək feçək, bu hərif iki dəfə hava xını dayanır və belə bir formada tələffüz olunur. Əuzu birəb bil Po. Talab po. Çünki hava tam bir şəkildə dayanır. Tam bir şəkildə dayanır və sonra isə biz onu tələffüz edərək talab po deyə tələffüz edirik. Eee qardaş oxub birinci aya kuləubu və ya talab birə yoxsa biro? Həmçinin ra hərfi də bilmək lazım ki, qalındır. Amma tam bir şəkildə qalın deyil. Əgər qari ra hərfini düzgün tələffüz etməsə, yenə də bir qirayətdən başqa bir qirayətə daxil olacaqdır. Çünki elə vaş qirayətində ra hərfi bəzi hallarda incə oxunur. Ra hərfi incə oxunur. Artıq orada ra yox, rə kimi tələffüz olunur. Və ona görə vaş qirayəti kəsirə, sözcə deyir ki, kəsirə kətirə ona görə bu şeydə fikir vermək lazımdır ki qarı düzgün oxumadıqda artıq rəvayətləri və ya gilədləri bir-birə qaşıya bilər və bu da düzgün deyil Əla, əlan hər hansı bir qari bir qıraatla oxuyursa, onu axıra kimi oxumalıdır? Yəni bir qarayt, bir surəni bir dənə qıraatla, bir layını bir dənə qıraatla oxuması düzgündür. Ona görə biz desək ki, qul auzu bi bir, rə bi artıq r ə isə Hafsanasim bu qıraatda yoxdur. Yəni, fi, bütün hallarda Hafsanasim qıraatında əgər hərəkətlər damma və fətta olarsa, bu zaman bütün hallarda nədir? qanotu həm ki ra bi ra nədir? yəni nədir? fəthdir. Deməli qalın bir şəkildə, mütləq bir şəkildə qalın. Qul əuzu bi ra. Qul əuzu bi rabbil fələq. Deyək, 3 nökmə. Həmçinin bə. <gülüyor> Və biz ki, bə hələ qutbucət hərflərindəndir. Yəni qutbucət nədir? Qalqala. Hava axını gəlir, məxrəcdə dayanır, sonra isə tələ təkrir olunur. Ona buna da fikir verin. Bəzilər oxuyuşuq, Qul ə'udhu bi-rabbi, bi-rabbi, bi-rabbi, buz oxunuz düzgün deyil. Qabaq qafda olduğu kimi B-də dayanır. Çünki B-hərfi də 5 təhərfdən biridir. Qaf, B-gim, D-bizə ta. B-də onun üçün ayətdir. Ona görə Qul ə'udhu bi bi-rabbi, bi-rabbi bil falaq da ya olunur bilahoxu qardaş kim oxursan vurdu 90 bu səs ucalır bilə o diraq bil falaq diraq dirab bil falaq dirab dirab bil Çox da bəni, yəni, çox da yəni, saxlama və ehtiyac yoxdur. Yəni, bir az, bir müddət tabaqını saxlayıb, onun üçün tələfiz etmək. Bir daha, Qul ə'udu bi Rabbil Qul ə'udu bi Rabbil Yenə də zəhəf dinə işlədənlər bəzi oxuyanlar. Z zəhəfi yox qardaşlar. Qul əuzu la la la əl. Qul əuzu birəb filaq. Qul əuzu birəb filaq. Qul əʿūhu bi-rabbil-feləq Qul əʿūhu bi-rabbil-feləq qol Ofo qardaşı, sen həmin aynı, birinci ayıq Qul qul yok qardaşlarım, qul, qul, qul Yəni qalın, nədi? qalınlıdır, incə Qul, bu hərfin də məxrəci, dilimizin ucunu ya da damağa toxundurmaqla, amma əymək formasında, bir var sən dili bütöy bir şəkildə toxundursan, onda Qul, Qul, doğrudan da qalın çıxacaq, amma dili bir damca əyib belə, bu formada tutsan, əyib forması tutsan, onda incə, Qul, Qul, yəni dilimizin ucunu bütöy bir şəkildə yox, ucunu yalnız toxundurmaqla, el el Qul deyə tərəfüz olunur, bir daha E'uzu yoxsa E'uzu Bir daha Qul E'uzu Bir də qeyd edim ki, bəzi qardaşlar nakıl də okuyur, nakıl Yəni nakıl ne deyil? Bir sözdən öbür söze keçmir Və bu da yenə də başqa bir kirayəttir Başqa bir qraətdir. Əgər qarı oxusa ki, san, yəni siz oxuduğunuz kimi Qul ə'udhu, qul ə'udhu, qul ə'udhu desə, artıq hafsanasın qraətindən çıxır, uaş ən qalul qraətindən gedəcəkdir. Fə ona görə, ləm hərfi, ümumət, əgər ləm hərfi sükunlu olarsa, sükunlu olarsa və ləm hərfindən sonra gələn əlif hərkəri olarsa, burada fikir bir. Fikir verir, keçmə. Çünki bu sözdə üç tənə qiraat var. Və mən fikir verirəm ki, əksəriyyət, qul deməkdən deyir qula'u, qula'u, qula'u. Eləb üçün sukunlu pozu onu hərəkəliyir və oradan da əlfə keçir. Və bu da vərş kiraat edir. Qul-e'udh, Qul-e'udh. Vərşse okuyun. Qul-e'udh, Qul-e'udh, Qul-e'udh. Ona gürüdür fikir verir. Lem-herfi, sükunlu olarken tələsme. Dayan bir müddet. Qul-e'udh, Qul-e'udh. Bir daha. qul açıq, bir-ə. Bir-ə, Falaqq Firdaha Qul ağuzud bil sabir Qul ağıthu, qul ağıthu Cək Qul ağıthu bil sabir Qul ağuzu bi rabbi falakqă Qul ağuzu bi rabbi falakqă Qul ağuzu Aha, əuzuv. Biz dedik ki, ərəb dilində bir var əlif, bir biri də var ay, ay. Ay hərfinin məxrəci boğazın ortasını biraz sıxmaqla ə, ə, a. Azərbaycan dilində belə bir hərf yoxdur. Azərbaycan dilində var hərf a. Adi bir a. Ərəbləri isə bu a-dır, amma boğazın sıxıntısı nəticəsində biləz qalın sıxan. Ə, Ə, Ə, Ə, Yəni, biz a hərfini deyəndə, boğaz sıxılmır. Adi bir şəkildə a, a. Amma Ərəb dində olan ayn hərfini dediydə isə, boğazın ortası sıxılır. Ə, Ə, Ə deyə olur. Və Əudu sözündə olan ayn birinci ərifdir. Əlif Ondan suay Qul Əu Ona görə Əuzu yox Əu Əuzu deyə tələkküs edirsəm Bir daha Yenə Əuzu Zə yox Zə Qul Əuhu Əuzu Zə Zə, zə çıxar Olmadı bir daha Bir var deyirəm ki Qul ə'uzu Bizim z Bir də var ki o z yox Dilin ucunu çıxartmaqla Ə'udu, də, əl, əl Ona, gö ona görədən ki Qul ə'udu, də, də Olmadı qardaş, bir daha Dilin ucunu çıxart Əużu. Ha. Olmadı, Qul Əużu bi rəbbil fələq. Bir daha. Fələq Fələq bizim qor. Ərəblərdə isə q yox, b. Ba, ba daha aşağı. Fələq. Fələq. Əlq. Ba, ba. Deyil tələffüz olunmuş. Normal. Məlməhə Eməli, fikir verdiniz ki, burada qafla kəhv birinə qarşıdır. Çünki qafla kəhvin məxrəci demək olar eynidir. Qafla kəhv. Və qafın məxrəci dilimizi sonu, sonunda qaf, ondan biraz əvvəl isə kəhv çıxır. Ona görə oxuduğunuz zaman bəzlə, məsələn, qardaş kimi, Qul ə'uğubi Rabbin fələdə. Fələq, deyən tərəfi səhv, bu tərəfi də düzgün deyil, çünki orada qaf yoxdur. daha sonadır və orada əppə. Deyək, "Əuzü bi-rəbbil fələq". Deyək tərəfə bir də halım. Fələq. Yoxdur, yox, yox falaq falq tamamen bil va yani talab te olunur ki bu hərfin düzgün ədə edilməsi üçün amma normaldır normaldır e, buyur qardaş oqo falq olmaz falq al ya falq a أعوذ برب الفلق برب الفلق كاين شي واحد كي وراه احتياج واه دا بيد واحد اخويا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ من شر خلق Min şərbi ma xalaqqa Və burada, Qurana fikir versəniz, nun hərfinin üzərində heç bir hərəkə yoxdur. Biz bunu izah edəkik, isfə, yəni nun hərfi bir müddət gizlənir. Biri var, ki, min şərdi, bir də var ki, min şərdi. Tam gizli bir şərdi olur, iksin arasında belə olur. Və bu hərfi necə yədə olunur? Deyilmiş ki, nun hərfi də bizim dində olan ıdır, nı, nı tam bir şərdi, amma incə forması, Və bu da görür ki, dilimizin ucunu damağa toxundurma alanlığı hərfi çıxır, amma daha incə. İxfə zamanı isə dilin ucu məxrəcə, həmin yerin toxunmur, havada qalır və incə bir min, min, bir var deyiləm ki, min, min dedikdə toxunur baxı Məx çıxarım. Bəli, izhar olunur. Amma toxundurmadığı halda isə ixtifal olur. Min şəzzi min şər limə xalaq. Həmçinin xalaq sözündə baxın, x qalın hərfdir. Ləmincə bir qaf da qalın hərfdir. Yəni xala, xala, xalaq yox. Ona görə fikr verirəm ki, bəzən oxuyur xalaq. Xalaq yox, xalaqdır. Oxuyum bir daha. Min şəzzi min şər من شر ما خلق بظهر ان شاء خلقه من شر ما خلق من شر ما, <خلقه> <مين> شر ما <خلقه> <أه> كمان başlıyoruz başlıyoruz oh Kul a'udhu bi rubbil falaq. Sta'udhu. A'udhu. bi rubbil falaq. Min sharri ma xalaq. Ha. Həmçinin iqfa səsi da hərfləri görə dəyişir. Iqfanın səsi ixfanın səsi hərfləri görə dəyişir. Əgər nundan sonra inci hərflər olarsa, bizdir inci hərflər yəmir bə, tə, sə, qim, qə, bunlar olarsa inci oxulur, ixfa. Və ixfa da nə olur? İnci oxulur. Min şəri. Min şəri. Şin hərfi inci hərflərdən düzdür, dedir ki, şəh. Deməli ki, ixfan səsi də Min şəri əcə. Əgə, bundan sonra qalın hərflərdən biri olarsa, o zaman iqfadan olacağı qalın. Mən qal. Mən artıq şivə bu səsdə iqfa səsinin də, bununun səsinin qalın bir formada əvəz etdim. Mən qal. Mən qal umas. Mən qal. Həmişə buna da fikir vermək lazımdır. Ə, qardaş, bu ikinci aydan başlayın. Min şər və MİN ŞEZİ ŞEZİ sözündə İki dənə rıb MİN ŞEZİ ŞERİ yok MİN ŞEZİ MƏ KALAKO Bir daha MİN ŞEZİ KALAKO Buyur qabışı KALAKO O, səsu qaldı qardaş, şəkil edin. Şəhrinə xalaq. Xala xalaq oxu. Şerrimə xalaq qul. Gözəl. Min şerrimə xalaq Min şerrimə xalaq qul. Oxu. Xələq yoxsa xələq Xələq Ərəb dində baxın Xələq xələq Başka-başka nədir mənalardır Xələq qırxmaq deməkdir Xələq isə yaratmaq Ona görə düzgün tələffüz etməzsən məna dəyişir Min şərrimə xələq Olacaq Yəni məna tam dəyişir Xələq isə tam dəyişir Ona fikir beyr Xə kimi tələffüz et Min şərrimə xələq Oku. İkinci ayətən, min şerri. Bir daha. Sen oku. Güzel, sen oku. Bazen. Maşallah, sen oku. Maşallah. Caban nəsil daha heyli, daha daha 3-cü ayət: Və min şəz-zıqıqin izə vəqab. Və min şəz-zıqıqin izə vəqab. Və ستبع ستبع جميع جدا شخص من السلقين فأمي شادر راسد فتاة وقدر فضاة فأمي ومن شر غاسق الدجى ومن شر غاسق الدجى ومن شر غاسق الدجى سين يجلس غاسق غاسق واثق ومن شر ومن شر I don't idha baqa idha siz oxuyun. Siz daha mələk? Umi şəf zəsiqin iza vəqab. Buyur Me знаком məlif. Oxflə. əlbəl arəqd.izzilil.pressil.pressil.pressil.pressil.pressil.pressil.pressil.pressil. opinl ello résultza qədə tə Росс ə cash izzil ə vəqadə.shəl. Photoshop. FORswil.gi. <gülüyor> ə Essil idə vəqadə. year that Bir daha. wa min sharri wasikin dana wa qad ay buyur müəllim divara söyürəkəm də slat edir. Buyur. Oho. Aha, wa min sharri wasikin dana wa qad Aha, Səs burundu qeydər. Və min şərri qasıqin ilə və qadır. bu oxunuş, üzgün oxunuş deyil. Çünki burun hərfləri ikidir ərabdirlər, non və min. Ondan alabı olan bütün hərflər isə, ağız boşluğundan çıxır, burundan yox. Ona görə, ah, onun da mühacəsində deyil, dodaqları bu yukarı yox, aşağı sal. Min və min şərri qasıqin ilə səkinə gəldə və qap. İndi isə oxu və burnunu tut. Və min çəkmə doğrəsif burnu belə tutmayax, bunu tam belə şəkildə tut. Ha. Deməli, deməli, deməli, sən həriqləri buruna verirsən və sən həriqləri buruna verirsən və deyilsən ki Vah-miyyən şəhri qasəqin Bu gün düzgün deyil və bunun da mühacəsi var, nə deyil? Dodağı aşağı sal, aşır-başır, bax ki ver vah Sözü ki, nundur, çıxmalıdır buruna. Şəhri, şəhri, şəhri Buruna heç bir təsiri yoxdur, bir daha. Vah-miyyən Və oxuduğun zaman ağzı təmiz bir şəkildə aç. Və min şədli qasiqin Və min Bəli, buyur məli. Bir daha. Buyur, və min şərri qasıqin izə və qabd. Və min şərri qasıqin izə və qab yəni, qəsus fikir verin, hansı formada oxunur, o cür tələffüz edin. Yəni, mən bir formada oxuyum, siz də bir formada oxumayın. Yəni, fikir verin. <coughs> və min şərri qasıqin izə və <coughs> Və min şərri qasıqin İdə İdə Qardaşlar, bu iki dənə ümumiyəm biz hələ qabağa getməmişik. Güzəm mən son hissələrindəyik. Çalışın, əzbərliyim. Yəni, mən fikir şey ki, bəzi qardaşlar əzbərdəmir. Yəni, hər bir müsəlman ən azı ixlas, tələq, nəz surələrini bilməlidir. Ən azı, ən azı deyirəm hələ. Çalışın bu sərələri qardaşlar, əzbərdəyik, gələndə soracaq. Mörməliyik. Və min şərbi qasıqin idə وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ biz dedik ki və min bunu başa üçdə ki iqfa var, sonra nun gəlir nun şəddəli, biz dedik ki nun şəddəli və ya mim şəddəli olduqda iki ərikə tutmaq lazımdır yəni bu ayətdə üç qür oxuyan var ikisi səhət, birisə düzdür ən birinci qrup Nunu hiç tutmur, və bu da indişə halıdır. وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتِ Keçir. وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتِ Bu cür olmaz. Nunu iki hareket tutmazsa, ona göre sahib tuhfud atfab deyil وَغُنَّ مِيمًا ثُمَّ نُونًا شُدِّدَ وَسَمِّ كُلِّ حَرْفٍ غُنَّةٍ بَدَ Yani nunla mim, eca şeddəli olarsa, bu zaman bu herifleri iki hareket miqdarında sakla. Yəni, birinci qrup heç münnə etmir, səsi buruna vermir və heç də o da vəqf eləmir. Yəni, havanın səsi tutmur. Onu geyəkər ki, وَمِنْ شَرِّنَّا وَمِنْ شَرِّنَّا فَاتَاتِ فِي الْرُقَدِ Bir daha. Əbəri grup insan isə non-əcək şəddəli olaraq daha çox. Yani onu saklayın. Və min şərrinnəfə Artıq iki əlik daha çox oldu. Orta bir şekilde Və min şərrinnəfəsəti fəl-uqad Və min şərrinnəfəsəti Nəfəsəd sözündə olan sığır, tərtək sığır, Azərbaycan birində olan sığır değil ha. Və min şərrin fil rübhədir. Bir daha. Və min fil rübhədir. وقد sonunda olan dal hərfi dal hərfi ayan sonunda olan dal hərfi həmçinin qutbucat hərflərindəndir qutbucat hərfi nə deməkdir hava axını yəni gərib məxrəcə toxunur bir müddət dayandıqdan sonra təzədən ədayıdır vamin şərn naffatati fil uqad uqad qıbda məlikin rəbbün şərfinizə qutularla fikirlə uqad Gözəl, o qaddı, bir daha. Ve min şerrin nefəsəti filə, o Gözəl, çok güzel, buyur mənim. Ve min şerrin nefəsəti filə, Və min şəhv fil uqqad Həm ki, uqqad sözündə aynı, uqqad yok, uqqad, uqqad, uqqad, boğazın Biz indi çox da fikir vermiyik, çünki tam hərfləri qutarmamışıq Bütün hərfləri qutardan sonra məxrəclərə daha çox fikir verəcək Ona görə indidən məxrəcləri təkrarlayın, buyur, məlif Fidda ha? Fidda ha? Fidda ha? ayət وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ İlə حَسَد Hansı hırdadır? Onu görüb qalın bir şiqlər. Və min şəhri həsidin idə həsədir. Və min şəhri Suranı bir daha bir, beş dəfə oxuyaq. Ondan sonra sabah soruşdum, qardaşlar. Əzbərləməyənlər əzbərləsin. Əzbərləmək əsastır. Çalışın 10 dəqiqə bizə, 20 dəqiqə bizə Allah üçün əzbərə belin. Özüzü, yəni hazırlayın. Ya, buyur, İqrağır qurana fe innehu yevmel qiyameti şefi'i anna ashabihin. Okuyun, okuyun, Quran okuyun, ezbellin. Çünkü Quran okuyan, Quran qiyamet günü onun üçün şefaatçi gelecek. Buna, buna fikir verir. Ve her bir hərfine onun sevab var. Ve Resulullah sen buyurur, khayrukum men qurana ve allama ümmet min el Quran'ı okuyup onu öyredenlerdir. Öğrenen ve öyrenenlerdir. Bir şey bir, düzgün, oku, ezbellə, yolda girmək gedəndə maşında gedəndə disklərə qulaq az. Bax gör necə tərəf çıxır. Doğrudan da yəni səviyyə çox aşağı bir səviyyədə. Nəyə görə? Çünki bu da yəni fikir verəndə şey qardaşlar Quran oxunmur. Qardaşlarımız Quran oxunmur və ya Qurana qulaq asmır. Və hərflər bax məsəl bu necə oldu hərflərin səhv tələffüzü? Necəcə uşaq balaca olduqda eşidir və eşitdik zaman da tələffüz edir. Və həmkəndə siz də çoxlu bir şəkildə eşitməlisiniz ki, düzgün bir şəkildə tələffüz Ona qədər yolda gələndə, maşında girəndə qulaq ax. Bir dal oxuya. Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'uudhu birobbilfalaq. Qul a'uudhu Min şerr maa khalaq Min şerr maa khalaq Wa min şerr ghasıqin ıza waqab Farhi şerr ghasıqin ıza waqab Wa min şerr nafafat fi al-uqad Farhi وَمِن شَجَرٍ نَّفَّاثَاتٍ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَجَرٍ نَّخْلٍ بِالْعُقَدِ إِذْهَا وَمِن شَجَرٍ نَّفَّاثَاتٍ فِي الْعُقَدِ وَلَسْمٍ وَمِن شَجَرٍ نَّفَّاثَاتٍ فِي الْعُقَدِ Qarəşə, ən nefətə sözündə iki hərqi dayaq, tələsmə. Və min şərin nefətə fil ʿqad. Qarəşə, ən nefətə sözündə iki hərqi dayaq, Wa min sharri hasidin idha hasad Wa min sharri hasidin idha hasad Yox qardaşım, Wa min sharri hasidin idha hasad Wa min İnşallah Allah'ın izniyle sabah əzbəllənməyənlər əzbəlləsin. Əzbəl müftədir. Əzbəl soruşdum. Ola bilsin türbə insanlar soruşsun. İnşallah gələn dəsinə sorası evet. və o bura hərfləri də danılacaq. O və hamdi, Allahlaşılana ilahe illəh entəstağfirukəllahma və latu